Тим більше Тализін не хлопчик. «Стій!» – перебив Стефлюк. «Коли по-твоєму затопило ту печеру?» Юра неупевнено знизав плечима. «Двадцять п'ятого, точно знаю, ходила група до хмарочоса. Без пригод ходили. Отже, тоді ще не було? Двадцять го хтось збирався йти. Неупевнено» припустив інший хлопець. Ніхто не ходив. Юра скуяв див волосся, розмірковуючи, щоб заповнити водою такий простір, якщо навіть почати від двадцять шостого, повинен текти солідний струмок. Не те слово, підтвердили хлопці. Послухай, знову перебив стефлюк, Якщо вони пішли туди і побачили катастрофу, то повинні були повернутися, ваші слова. Спалеологи мовчки кивнули. Якщо не повернулися, значить затоплення ще не було, і вони пішли наміченим маршрутом. А затопило виходить уже після того, зовсім недавно. Може таке бути? Юра лише знизав плечима. Я думаю, не може. Щоб затопити такий об'єм за кілька годин, це повинна бути справжня річка. Потужний потік, який би звідкись взявся раптово. Звичайно, існують підземні води, але раптовий прорив такого потенціалу «А якщо помогти?» – стрях командир беркутів. «Вибухівку, припустімо, закласти або пробити свердловину». Вони що, самогубці? – обурився з палеолог. Стефлюк лише задумливо почухав підборіддя. «Юра, ось скажи мені, – відверто почав він, – тільки чесно». «Без бригади, от ти, припустимо, хлопці і ті двоє, та Лизін та Вертепний. Якщо брати вас як спелеологів-любителів, усі ви маєте однакову підготовку. Чи, може, вони аси, а ви, а? Можливо, ви чогось можете не знати, не розуміти». Він проникливо подивився на хлопців. Ну, в на звичайно, більше досвіду, адже він старший, довше, ніж я, лазить по печерах. Але лазимо, ми тими ж коридорами, потім на засіданнях обговорюємо разом. І він, і я. Водимо групи новачків. Ну, нехай хлопці скажуть. Двоє інших якого знизали плечима, а потім один підвів резюме. Ну, Валерій Павлович, звичайно, крутіший спелеолог, але там, думаю, не повинно бути такого, щоб він зміг, а мені. Взагалі-то на одному з останніх засідань він висунув гіпотезу, про наявність верхньої системи коридорів. Але це лише припущення. Він тільки збирався лізти з групою на хмарочос, така скеля висока, щоб перевірити це. От і поліз з бізнесменами, припустив Стефлюк. А щоб пролізти там десь, де неможливо, змушений був підкласти вибухівку. Бізнесмени дістали. — Відпадає, — категорично заявили всі троє. — На сто відсотків, — додав Жердяєв, та Лизін би такого не зробив. Та ніхто б не зробив. Там є місця, де обвали стаються регулярно і без вибухівки. Ну вони ж не самогубці. — Ну добре, — знову озвався спецназ. — А от якби тобі було потрібно, Навмисно зробити так, щоб прорвалася вода. Багато води. Куди б ти підклав? Юра замислився. У яйці є вода, припустив один із хлопців. Що з того? Там і так є вихід? Серце диявола. Зосереджено промовив Жардяєв. карту Розвернувши до себе карту, він зігнувся над нею, поруч схилився і Дмитро стефлюк. А бляха пробурмотів хлопець, водячи пальцем по паперу. Що там, не витримав майор, там ніби дійсно серце диявола. Раптом очах Юре з'явився переляк. Що знайшов, кажи? Якщо, як ви кажете, підкласти вибухівку у серці диявола, то дійсно можна добути воду. Там за скелею відчувається і шум, якщо прикласти вухом. А тепер дивіться, печера, яка веде туди, після проходження колодязя повертає майже на сто вісімдесят. Шлях до серця диявола займає понад годину, але саме воно розташоване дуже близько від гусячого горла. Попрямі майже поруч. Якщо вибухом довбане в серці, то може утворитися тріщина і вода попре у горло. А тоді залє верхню галерею, Адже і вона, і горло знаходяться нижче рівня серця диявла. Ну ось, незворушно підбив підсумок командир Беркутів. Це все пояснює. А та Лизін з вертепним знали про це взаємне розміщення печер? Запитав Стефлюк. А як же? Отже, знали, що після вибуху «Їхній шлях назад єдиний. Я не помиляюся. Може бути відрізаний». «Між іншим», – несподівано озвався один з хлопців, – «це ще питання. Де зараз Сергій? Юра, ти звернув увагу на позначку?» «Дійсно», – погодився Жордяєв, – «тут позначка лише Валерія Павловича». «Бачте, ось, означає, що він повів групу в серце диявола, дата і маршрут, а позначки вертепного немає. А якщо не поставив навмисне, припустив майор, якщо вірити листові, він щось підозрював, отже хотів щось перевірити, підкрастися тихо». «Ну, не знаю, Юра тільки знезав плечима. Так, Стефлюк піднявся і заходив по залі. «І що робити, Митре?» – запитав спецназівець. «Не знаю», – не приховуючи злості, відповів той.